Ziru egun balimada orten, e, horren entzuten da edo jakimera da, kasik urte guziz berroita hamar gehiago e, izanen dela Euskalegi juntan, zabala da iparalde hau, bena jaleike lana aspaldin abiatia beita, eta hor di berroita hamar urtean balimada, haniz da, e, luzagabe mila eta helte gogia, ebentik e, e, hamar, e, hamobosturten buruko miletan, eta uste hor, e, Euskal Eriak <laughs> badu irudibat ola, Euskal Eriak e, izsigariko ekoizpen unak badiela hemen, laburantxatik eta hau eta hau. Beno hor behar bada irudia izanenda eta, eta egia ebai izanenda, gibeletik. Hortien, e, hemen tuan irudio horiek iran bizi bagi mini bat, e, indarra eginik da, ara atza maiteko, gibeletik, irudio hori zerbait berme askar bate emaiteko, Eta hoi da bide, bidea hartia dela hor eta herrialkarguak laguntuko dira. Prezieski, ezukar elkargoa bilduko da noaren amabostian. Mm. Aipatuko da, behar da, laborantzak bere e, kompetentzia ukaitia edo mementuko laborantza egonenda ekonomia ekonomian mailan e, loturik? E, bi bi Bata, ekonomian barna egonen legalki hau da, kompetentzia eskumen aipatzen delaik. Bada lege, eta lege hoien barna esartzeko, Laborantxa, aktivitatea ekonomiko bezala, be, ekonomia sailean sartzen da. Eta bi geringaiza, iraiten e, nilaik bi etaik, bi geringaiza, hor dien hor, izanen du bai, eskumen beresi bat, e, herrialkargoa hunek, da sei labete, haipatzen du gula gobernamentik iran, da eskumena, laborantxa lur honen antolatzeko, kudeatzeko, gerrizatzeko, Uh, eskumen hau, eta dila gyti akte uh, ukatzen zeikien uh, E, Men hor hama e, bostean, hartuko dugu eskumen hau, eta eskumen horren bidez, pertsatzen dugu guano azkarrago izan engien e, laborantza horren e, segidan segurtatzeko. Zenta jakin alde batetik e, biologikoa aipatzen bada eta gaiza baitko eta badela beste alde agunti iluna laborantzan, goe iparaldeko laborantza untantz. Hiru uzle edo hiru erretretatu etatik e, doi doia biek edo bat kakot, erditi goiti badela ordari eta eta da kurarik handiena eta horretako dugu beste bide bat hor, beste sail politiko bat zabaltzen, um, lur haikila Azpi eskumen bat izanen da, haipatzen duzu laik laborantzaren da, edo fakultatiboa edo? Teknikoki haipatzen duzu da orduan, orduan izanen da eskumen bat frantxezez bozkatzekoa izanen dena herrietan, bozkatu beharko dena ehuntabero eta hamazortzi herrietan berbat hor Bide mini bat berri zeginen dut uh, herri mena ez da hoi problema, eta hoek izena izanen du, frantzegez, uh, gestion, regulazio edo gubernanzu du fonzi argrikol. Hor idatzi e izanen da hor, eta, eta hor tan behar matuko gia, beste, beste pusako bate maiteko, beste builta bate maiteko goe labranxali.